מסיפורי דניאלה ואורי ערב שבת דניאלה, בואי, אנחנו צריכים למהר. לאן אנחנו ממהרים? להורים שלי, שכחת? הם מזמינים אותנו לארוחת ערב שבת עם כל המשפחה. אבל אין לי מצב רוח טוב, אני לא רוצה לבוא. כדאי לך, אמא שלי בטח בישלה אוכל טעים מאוד. מה עוד עושים בליל שבת אצל ההורים שלך? ערב שבת אצלם יפה ושמח. יש נרות על השולחן, אמא שלי מגישה אוכל מצוין, ואנחנו שותים הרבה עין. לכולם יש מצב רוח טוב. אנחנו שרים, צוחקים, ומספרים סיפורים. גם האחות שלך והמשפחה שלה באים להורים שלך? אותם אני כבר מכירה. כן, הם גם באים. ההורים שלי רוצים מאוד להכיר אותך. סיפרתי להם על הדלת שלך. אורי, הנה, הנה היא. מי? הדלת.